Щойно трояни почули егідо державного Зевса, Гуркіт, згадали пробій і натисли ще більш на Аргеїв. Так начевал величезний, широкопросторого моря, вище облавків зліта, корабельних під тиском могутнім буйного вихру, що хвилі високі валами здіймає. Так і трояни з огушливим криком крізь мур пробивались, коней баских женучи, і при самих кормах вже точився бій на двогострих списах рукопашний. Ці з повозів били, ті ж вибігали наверх кораблів своїх чорних, і звідти кидали ратища з мідними вістрями довгі й великі що в кораблях для бою морського на дні зберігали. Поки Ахеї з Троянами ще перед Мурм змагались, від кораблів бистрохідних далеко Патрокл у наметі, при Евріпілі Хороброму сидячи лагідним словом, серце йому утішав і сипав на рану пекучу Ліки цілющі, щоб чорні йому заспокоїти болі. А як побачив Троян, що вони вже на мур насідають юрмами, воїж Данайський тікають з розпачливим криком, в грудях не стримав ридань і долонями гучно по стегнах, ляснувши смутком глибоким, охоплений став говорити о, Овріпіле, не можу я далі з тобою лишатись, хоч я й потрібен тобі, там бій розпочався вирішальний. Хай твій товариш тебе розважає, а я до Ахіла йти поспішу, до участі в битві його спонукати. Може, хто зна, при божій слова мої, збудять дух його, тільки до доброго. Дружні вмовляння призводять. Мовив він так, і вперед понесли його ноги. Ахеї ж опір троянам чинили. Проте, хоч було тих і менше, Від кораблів не здолали ворожу навалу відбити. Та не здолали й трояни, Данайські фаланги прорвавши, Аж усередину їх кораблів і наметів дістатись. Так, наче брус корабельний, по шнуру вирівнюють точно руки досвідчені свідченів правного Теслі, який бездоганно знає своє ремесло, перейнявши його від Афіни. Нарівні так між Троян і Ахеїв точилася битва. Вчасто й, як воїни інші, під іншими бились човнами. Проти Еанта, вповитого, славою виступив Гектор. Тяжко змагались вони при однім кораблі, але марно цей намагався одігнати Еанта і човна підпалити. Той же відбити його, бо Гектор був ведений Богом. Вчас той Калетор, клітіїв син, що вогонь вже підносив до корабля, був Еантом з писом уражений в груди. Тяжко він гримнув об землю, і з рук смолоскип його випав. Гектор, як тільки побачив, що брат його вперших убитий, і біля чорного впав корабля й покотився у Порох, голосно так до троян заволав і довоїв лікійських. Гей, ви трояни, лікійці, і дарданські бійці рукопашні. Не відступайте від бою. У тісній війці надзвичайній, але рятуйте калетора, що між човнами загинув. Славне озброєння зняти і з нього не дайте Ахеям.